на пригінці 10-го, на початку 11-го століття, хоч і позначені Ренесансом ранньохристиянських мотивів. Лазарів датував саркофаг Ярослава 11-м століттям і бачив у ньому роботу візантійських майстрів. Архипова, грантуючись на свідченні Титмара Мерзеборського про те, що в десятині церкві 1018 року стояли мармурові саркофаги, вважає за можливе уточнити час їх виготовлення кінцем 10-го, першим десятиріччям 11-го століття. Очевидно, така думка ближча до істини, ніж висновок Макаренка. Крім мистецтвознавчого аналізу, до неї схиляє і те, що навряд чи Ярослава, який в очах співвітчизників був рівною візантійським імператорам та європейським королям, поховали б у чужій домовині. Цілком можливо також, що він сам подбав про неї, а це ще більше унеможливлює припущення про повторне використання саркофага. Для цих розмірковань важливою може виявитися ще одна деталь. Як відомо, південна стінка саркофага не має орнаменту. Причому, за первісним задумом, він мав там бути, про що свідчать слабкі сліди розмітки. Чи не є це доказом того, що саркофаг готували спеціально для Ярослава, але до дня його смерті не встигли завершити орнаментальні роботи? Занельгувським саркофаг, принаймні його рельєфне оздоблення, виготовлявся в Києві місцевими майстрами. Що стосується твердження про місцевих майстрів, то його, очевидно, слід віднести за рахунок авторського захоплення. Адже в Києві від часу спорудження Десятиної церкви працювали візантійські майстри, і саме вони могли годувати «Саркофаг для Ярослава». Говорячи про можливий зв'язок появи мармурових саркофагів із походом Володимира Святославича 988 року на Херсонес, ми чомусь не беремо до уваги, що торговельні відносини Росії-Візантії мали регулярний характер. Отже, саркофаг або його чорнова заготовка – міг бути привезений до Києва з ініціативи самого Ярослава. У тому, що Ярослав міг подбати про власну раку, в якій мав знайти вічний спокій, нічого неймовірного немає. За придворним візантійським етикетом, імператор, вступаючи на престол, піклувався про свій особистий саркофаг. Про це ми довідуємося з опису коронації Маноїла в 1391 році, з якого випливає, що згідно зі статутом, імператор повинен був погодити зовнішній вигляд і матеріал свого саркофага. Писемних свідчень про наявність такої традиції на Русі немає, але не виключено, що її дотримувались і київські князі – Навряд чи може бути сумнів у тому, що аналогічно вчинив і син Ярослава Святослав. Будучи великим київським князем і маючи можливість лягти на вічний спочинок у будь-якому київському храмі, він заповідав поховати його в Чернігові, в соборі Святого Спаса. з цього, як слушно вважає Архипов, випливає – що свою усипальницю він приготував ще тоді, коли був чернігівським князем. Напевно, подібні приготування здійснив і Всеволод Ярославич. Чим він, як засвідчує літопис, виконав волю батька. Отже, є достатньо підстав стверджувати, що поховання Ярослава Мудрого в Софійському соборі. Сталася на виконання його власної волі Та в приготовленому ним же мармуровому саркофазі Софія мудра, древня і вічно молода Без тебе уявити Київ